З боку загону, що діяв проти бандитів, втрати такі Вбитий командир зводу резерву Він окрім міліції товариш Перелятко І молодший кінний міліціонер резерву товариш Дроздов Поранений молодший кінний міліціонер товариш Вировський, Вбито двох строєвих коней резерву окружної міліції Забрано бандитами від вбитого ком з воду російську винтівку Кавалерійського зразка Револьвер системи «Наган» І покришку від сідла. Ось як відбувався бій. Вранці, 18 липня, на Керницьких хуторах була оточена боївка Гальчевського. Шестеро повстанців потрапили в лищата 32 чекістів і міліціонерів. Майже відразу загинув український ідеаліст сотник Микола Карабчевський, який у 1922 році був начальником штабу 4-ї кінної повстанчої бригади отамана Хмари Харченка. П'ятеро повстанців, оточених у невеличкому ліску, запехло захищалися, в той же час намагаючись зберегти кожний патрон. Густий ліс був недалеко, але прохід до нього загородили ударники Подільського обернського відділу ГПУ. Кинувши в лаву чи бомбу, Гальчевський з товаришами, стріляючи на ходу, спробував прорватися, але побачивши, що цей напрям – Мало перспективний, бойовики кинулись у протилежний бік і несподівано напали на спішених міліціонерів. Гальчевському поталанило застрелити в зводного командира, а іншого важко поранити у живіт. Ще один міліціонер був поранений у ногу. Вихопивши убитого револьвер, Гальчевський розрядив його у переслідувачів. Серед них почалася справжня паніка. Міліціонери розбігалися хто куди. Стріляючи на вздогін, повстанці кинулись за ними. На їхньому хвості вискочили з оточення. Перелякані міліціонери, сховавшись у клуні, вже не стріляли вслід повстанцям, які швидко віддалялись. Кінна погоня чекістів наслідків не дала, як і в Гальчевській, вкотре вислизнув з пастки. 19 липня під тиском істрібітельного отряда штаб Орла перейшов до Проскурівської округи. 20 липня вказаний район був оточений селянами-відповідачами. Попри те, що чекісти вимагали від селян тиші, селяни не дотримались установки, що допомогло повстанцям вчасно виявити комнезамівців. Знищивши трьох яничарів, прорвалися з оточення. 21 липня 1923 року в селі Брусленів червоноармійці 24-ї кавалерійської дивізії застрелили Луку Костюшка. Оскільки в його блокноті була записана явка Гальчевського в селі Гуті Літинський, то червоні зробили висновок, що Костюшку намагався вийти на зв'язок з Гальчевським, який цього дня знаходився в районі хутора Згарок, що в трьох кілометрах на північний захід від Вовковинців. 26 липня в районі Охрімівської Слобідки відділ Орла безуспішно атакувала ударна група. А ось в ніч на 27 липня в районі Вінківців штаб Орла потрапив у засідку ударної агентурної групи Подільського губерцького відділу. В результаті бою був тяжко поранений один з героїв Української національної революції Василь Сензюк-Харко. Саме з ним колись взимку 1921 року Яків Гальчевський почав організовувати підпілля у Літинському, Вінницькому та Летичівському повітах. Саме від нього Яків Гальчевський і отримав повстанське псевдо «Орел». У полоні Василь пробув недовго. Вже на ранок його чиста душа Шевченкового Яреми відлетіла у рай. Перед смертю Сензюк, щоб дозорієнтувати ворога, сказав, що група Гальчевського вертається за кордон з огляду на повну неможливість вести якусь роботу. 28 липня штаб Орла зазнав нових болючих втрат. У бою Колозінікова загинув шляхетний сотник Євген Басюк і захоплений у полон пораненим фанатик української справи Григорій Кохан. 3 серпня 1923 року Орел з'явився в районі села Велика Левада, разом із ним були сотник Рибалко та Коростовський. Виявити цю групу було дуже важко, бо в населені пункти вони заходили, ховалися в лісі, а пересувались виключно вночі. Цього дня понесла втрату південна група отамана Голюка. Ворогу вдалося арештувати сотника Матвієнка, який у 1922 році був начальником штабу першої кінної повстанської бригади. У зв'язку з появою Гальчевського ударна група ЧК протягом тижня 16 по 23 серпня 1923 року зняла, тобто арештувала, 24 мешканці Ялтушківського